Hoofdstuk 40, hierna het Sirenees opgestaan en met Miriam gepraat. O gelukkigste van alle vrou en alle moeders op aarde, sê my toch hoe dit in die gemoed en hart is, daar hy toch sekerlik daarvan oortuig is, dat daar jimmel en aarde op die arms ris. Maar Miriam sê, Vriend, waarom vraag hy my na wat die eie hart sê? Kijk, ons wandel op die aarde wat Elohim uit homself geskapen het. Sy wondere betree ons voordierend met ons voete, en toch is daar miljoene en miljoene mense wat hulle knie liever voor die werk van hulle handen buig as voor die eeuwige ware levende Elohim. En as Jawe sy groot werke echte nie die mense kan laat ontwaak nie, hoe sal hulle kind en doeken dit bewerkstellig? Daarom sal dit net aan weinig is gegee wees, om in die kind die meester te erken, alleen aan die gene wat net soos u van goeie wil is. As hulle echter van ‘n goeie wil is, sal dit nie nodig wees om na my te kom, so dat ek hulle sou sê hoe dit met my gemoed en my hart gesteld is nie. Die kind sal homself openbare in hulle harte, en sal hulle sê en sal laat voel hoe die moeder self voel wat die kind op haar arms dra. Gelukkig, ja oorgelukkig is ek, omdat ek die kind op my arms dra. Maar groter en nog gelukkiger sal in die toekomst diegene wees, wat hom alleen in hulle harte sal dra. Draag hom ook onuitwisbaar in die hart, dan sal dit met die gaan soos my egenoot Joosef die verseker het. Toe Sirenius hier die woorde van Miriam verneem het, kon hy hom nie genoeg verwonder oor haar wysheid nie. Hy sê daarom aan Josef: luister jy gelukkigste van alle mans op aarde, wie sou ooit so'n allerdiepse weisheid in die jongvrou gesoek het? Voorwaar, as daar een of andere menerwa sal bestaan, sou sy eindeloos ver moes wegkryp vir haar, hierdie allerlieflikste moeder. Maar Joosef sê, kyk, elke mens kan op sy manier wees wees vanuit Elohim, sonder hom is daar echter geen weesheid op aarde nie. Daaruit is immers ook die wysheid van my vrou verklaarbaar. As die meester echter reeds uit die bek van diere to die mense gesprek het, waarom sou hy dit nie kan doen dier die mond van mense nie? Maar laat ons nie verder daar praat nie, want ek denk dat het tyd is om vir die vertrek van moore te verzorg. Sirene sê echter, Jozef, bekommer jou nie daar oor nie, want daarvoor is al lang kal gesorg. Ek selfs sal jou moore na Oostrasiene begelei.